Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang pertama Dari silsilah ilmiah Belajar Tauhid Adalah tentang Mengapa Harus belajar Tauhid Belajar Tauhid Merupakan kewajiban Setiap muslim Baik laki-laki maupun wanita, karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan jin adalah hanya untuk bertawhid, yaitu mengisahkan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bermfirman, "Wma khalaqatul jinna wal insa illa liyakbudun dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Adz-Zariyat ayat yang ke-56. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada setiap umat. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi" kullu ummati ar-rasulana aniybudullaha wajtanibut dan sungguh-sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang berkata kepada kaumnya sembahlah Allah dan jauhilah taghut surat an-nahl ayat yang ke-36 makna at-taghut adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu seorang muslim yang tidak memahami tauhid yang merupakan inti ajaran Islam maka sebenarnya dia tidak memahami agamanya meskipun telah mengaku mempelajari ilmu-ilmu yang banyak itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Raih di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Raih.